Neuvoa kannattaa kysyä kokeneemmiltä yrittäjiltä. Että se on sellainen, että Tuomessakin on niin paljon yrittäjiä, jotka todella mielellään auttavat ja joilla on niin paljon kokemusta siellä takana. Verkosta on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkarittoman yrittämisen ja internetparkkinoinnin ympäriltä ajankohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla verkostavapauteen podcastia myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetpisteksen huomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen verkostavapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Verkostavapauteen podcast palaa äänialoille erittäin pitkältä tuntuneen tauon jälkeen, ainakin hetkeksi. Tämä nyt kuultava haastattelu ei nimittäin ollut kalenterissani merkattuna vielä tovi sitten, mutta en myöskään halunnut ohittaa tätä upeaa mahdollisuutta. Tässä jaksossa haastattelussani on 17-vuotias nuori yrittäjä Aake Kuoppala. Aake on nuoresta iästään huolimatta toiminut pihanhoitoalan yrittäjänä jo kolmen vuoden ajan 14-vuotiaasta lähtien. Hän haluaa yrittäjyyden ohella myös päästä kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan muille ihmisille iästä riippumatta. Tämän vuoksi Ake onkin nyt myös verkosta-vapauteen-podcastin kuuntelijoiden iloksi jakamassa tarinaansa kanssamme. Pysy siis kuulolla saadaksesi Aimoannoksen nuorta energiaa yrittäjyydestä. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast jakoon Aitunesissa, YouTubeessa, Spotifyssa, verkosta vapauteen podcast-sivustolla ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon, jotta saadaan tämä verkosta vapauteen podcastin aika- ja paikkarimattomat asiantuntija haastattelu myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos. Morjesta Ake ja tervetuloa verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Kiitos. Terve Mikko. Kiva olla täällä. No niin, mukavaa, että saatiin, saatiin nuori yrittäjä paikalle, niin tota, Haluatko kertoa ensiksi meidän podcastin kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä? Joo, eli mun nimi on Aika Kuoppala ja mä oon nuori yrittäjä ja nyt tässä neljättä kesää ja tota täältä Etelä-Savosta kotosi ja nyt oon kotona, kotona Mikkelissä. No niin, mukava kuulla. Eli Mikkelistä käsin siis tota, teet yrittäjyyshommia. Tota, Tämä meidän seuraava kysymys on just tähän meidän podcastin teemaan liittyvä. Eli tota, siitä tulee jo varmasti ilmi hiukan se, että minkälaista yrittäjyyttä sä teet. Eli, eli ansaitseksä sun toimeentuloa spaikkariippumattomasti netin avulla, vai onko siinä perinteistä työtä kenties siinä mukana? No kyllä, mä, kyllä mun päätoimeentulo tulee ihan tällaisella perinteisen työnteon tavoin. Okei. Haluatko kertoa hiukan tarkemmin, että et millaisia juttuja siihen sisään? Joo, no tota, mä tosissaan pyöritän tällaista pihahoitofirmaa tai kiinteistöhoitofirmaa. Eli leikkailen trimmerö, ja trimmeröä ja talvisin lumitöitä. Ja sitten tämän lisäksi mä käyn myös erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa. Puhumassa ja kertomassa vähän myös mun tarinaa, että, että mistä, kaikki, mistä kaikki lähti ja missä mä oon nyt ja mitä mä teen nykypäivänä. Kyllä. No nyt kun otit esiin, niin haluatko kertoa, että mistä kaikki alkoi? Joo, eli tota, 2016 vuoden keväällä mä olin silloin vielä 14-vuotias ja olin just niinku siinä peruskoulun kasiluokkaa lopettelemassa. Ja mä oli, tota, silloin oli jo kova kiinnostus työntekoon ja tota, sitten mä siinä mietin, mietin että miten mä niinku ensi kesänä, että alkaisi olla jo siinä jässä, että pitäisi jotain kesätöitä ruveta kehittelemään ja laitoin hakemuksia moniin firmoihin sisään ja tota, sitten näytti, että mä en mistään käsätöitä, onko sitä nuoresta iästä johtuen, en tiedä, mutta tota, niin, niin en, en saa mistään käsätöitä mä rupesin miettimään, että, tai kun yrittäjyys on kiinnostanut mua aina ja ihan pienestä pitäen, niin tota, mä rupesin miettimään, että minkälaisia mahdollisuuksia mulla olisi toimia yrittäjänä ja rupesin selvittelemaan sitä netistä ja oikeastaan tämä toimiala sitten tota, tuli sitten siitä, että mulla vanhempien työkaverit tai pari työkaveria oli sitten kysellyt, että olisiko niin kuin, mulla kiinnostusta tulla leikkaa heidän nurmikoitaan. Sitten tota, mä rupetin, just niin kuin aikaisemmin sanoin, niin netistä, netistä vähän katoin selvitteli, että minkälaisia toimenpiteitä se vaatii ja mikä yhtiönmuoto olisi hyvä ja toiminimi sitten sieltä niin kuin, kyllä erottu edukseen. Sitten mä kävin tässä Mikkelissä semmoinen uusi, uusi yrityskeskus, niin kävin siellä juttelemassa Juttelemassa siellä, tota, niin, niin siellä vielä vahvistui se, että se nimi on se ehkä se yhteenmuoto, tai mikä sitten sopii mulle tässä tällä hetkellä parhaiten. Ja tota, siinä sitten siellä tehtiin paperit ja lähetettiin sitten. Ja sitten mä sain Y-tunnuksen ja rupesin tekemään sitten ja markkinoimaan. Että kyllä se e eka kesähän oli, oli kyllä vähän sellainen, että, että tota, asekkaiden saanti, niin ne, mulla oli ne kaksi sieltä mun vanhempien työkaverit mutta sitten olisi pitänyt saada jotain lisääkin asiakkaita, että hyvin, hyvin pienellä asiakasmäärällä kyllä kesä mentiin, mutta se oli kyllä semmoinen vähän pilotti, pilottijakso ehkä. Kyllä. Kyllä. Ja varmaan hyviä kokemuksia niin kuin kaikin puolin, kun miettii, että, että jos ikä on noinkin vähän ja, ja tulee täysin uusi maailma tavallaan siihen mukaan, koska jos vaikka peilan omaan nuoruuteen, niin, niin ei ollut kyllä niin kuin yrittäjyys mielessä tuossa vaiheessa, että se on niin kuin tosi mahtavaa, että, että, että näin pääsi käyntiin. Mutta että, miten sä kuvailisit tuossa, kun mainitsit, että mikä yritysmuoto sitten löytyy ja millainen prosessi oli, niin, niin oliko se haastava? Koska se voi olla jollekin ehkä hiukan haasteellinen iästä riippumatta, niin miten sä koit sen, että yrityksen perustaminen niin sujuu No kyllä se niin iso apu oli tästä internetistä ja sitten myös siitä, että mä kävin juttelemaan siellä uusyrityskeskuksella ja sekä mun vanhemmilta sain myös jotain, jonkun verran tietoa, mutta kyllä se niin kuin, joo, kyllähän se niin kuin vaatii, vaatii perehtymistä ja se, että on, just tulee valittua juuri oikea se yhtiömuoto, niin kyllä sillä niin kuin on iso merkitys siinä ja tota, mutta ei, ei mulla, niinku jos tälleen loppujen lopuksi ajattelemaan, niin ei, ei kyllä niinku, niinku hirveän suurta ongelmaa sit siinä kuitenkaan tullut, että mulla on sen verran kuitenkin pieni tuo yritys, että kyllä se toiminnimin, niin se oli ihan selkeä. Kyllä, ja toiminimen perustaminen, niin sehän on aika edullista tavalla, että ei tarvitse hirveitä pääomia. Kyllä, ja, se, siinä kyllä, ja sekin oli niinku yksi yksi, yksi tota, asia, mikä vaikutti siinä valinnassa myös, että se oli niin edullinen se toiminnan perustaminen ja se niin riitti siihen mun tarpeeseen täysin. Kyllä. pitikö käydä fyysisesti vierailemassa jossain yritystä perustaissa vai voiko se tehdä kokonaan netissä? Öö, käsittääkseen sen voi tehdä myös täysin netissä. Mä en oo ihan varma siinä, mutta mä kävin tota siinä just siellä uus uusyrityskeskuksella ja siellä meni paperit täytettiin, että mä, mä en sitä netissä tehnyt, mutta kyllä mä Uskoisin, Joo. että sen pystyisi myös täysin etistäkemään. Kyllä, kyllä. Mulla on, kysyn sen takia, että mulla on nyt nyt tota, kymmenes vuosi menossa, niin silloin, silloin muistaakseni piti kiikuttaa jotain papereita silloin kymmen vuotta takaperin, mutta tota, nykyään varmaan niin kun, sekin on poistumassa. Kyllä. Päin. Mutta tota, miten sä näet tällä hetkellä, kun meilläkin paljon tässä linjalla on nuoria ihmisiä, nuoria kuuntelijoita, ja varmasti se yrittäjyys on nykyään, nykyään varsinkin se yksi niin kun varten otettava vaihtoehto itsensä työllistämiseen, niin miten sä näet sen tähän sen tilanteen, että jos, jos nuoria ajattelee, että lähtisi yrittäjäksi, niin, niin onko se sun mielestä, että tilanne, ja, ja se, että kannustatko nuoria yrittämään? No kyllä ehdottomasti tota, tämmöinen nuori yrittäjyys on, on niinku erittäin lähellä mun sydäntä, että mä kyllä, niinku, ja Suomea tarvitaan lisää yrittäjiä, ja Nuori, nuorista tai nuorena se on hyvä aloittaa, ja tota, just ihan vaikka tämän toiminnimen perustaminen, niin se on kaikille on edust, edullista, mutta tota, kyllä mä niin kuin erittäin, erittäin lämpimästi suosittelen siinä, että siinä tota, on kyllä että sitten se, että sulla on oma yritys, niin se sitten tuo niin kuin aikataulutuksen puitteissakin paljon mahdollisuuksia, ja se on niin kuin, ainakin mun mielestä se on siistiä, Tota, että sä pystyt itse päättämään omista töistä ja niinku, sun pitää itse hankkia ne asiakkaat ja ne, että sä et niinku, tavallaan, että sulle ei anneta valmiita työtehtäviä niinku, palkkatöissä, että teen nämä, vaan että sä saat itse, niinku, sulla on sellainen tietynlainen vapaus ja kyllä mä niinku, oon aina, mitä on nyt tavannut jotain nuoria, jotka on ollut kiinnostuneita yrittäjyydestä, niin kyllä mä niin kuin että ehdottomasti kannattaa kokeilla, että joo, voi olla, että se ei kaikille sovi, mutta sitä ei voi tietää, jos ei sitä kokeile, että se on kyllä niin kuin... Kyllä. Allekirjoita täysin tuon just sen, että, että, että kun ajatuksia voi olla paljon ennen kuin tekee jotain, niin sitten kun sä teet sen asian konkreettisesti, niin sitten tulee varmuus siitä, että oliko tämä oma juttu vai ei. Ja varsinkin kun on nuori, niin sä ehdit vaihtamaan sitä suuntaa moneen kertaan vielä sen jälkeen. Kyllä. Kyllä. Miten tuota, millaisia ominaisuuksia sä että tarvitaan, että, että, että kun nuorena lähtee ja yrittäminen kiinnostaa ja, ja kuitenkin se, että täytyy kaikki tavallaan sit ottaa vastuu kaikesta ja tehdä näitä juttuja itsenäisesti, niin, niin millaisia juttuja ehkä pitäisi, pitäisi löytyä ja, tai kehittää sit vastaavasti siinä matkan varrella? Ja kyllä semmoinen ihan perus asenne, kun on kunnossa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle ja ihan semmoinen tietynlainen vakavuus, tai siis tarkoitan vakavuudella sitä, että, että kuitenkin tehdään oikein että asiakkaiden kanssa töitä, niin sitten semmoinen tietty niin kun, että aika, aikataulut pitää ja ilmoitetaan jos puol puolinen toisi ilmoitetaan jos tulee jotain haasteita tai, tai niin kun, että ei pystytäkään pysymään sopi sovitussa ajankohdassa vaikka ihan tällaisia, tällaisia juttuja niinku mitä niin ehkä sitten ja onkin kuuluu myös ihan muutenkin elämässä kyllä. että että niin mulle on yrittäjyys opettanut todella paljon aikatauluttamista, että että se on kyllä yksi sellainen, mikä sitten, ei, ei todellakaan kaikkea tarvi osata, eikä niin kuin osata, että kyllä se, niin kuin kun sä aloitat yrittäjyyttä, että kyllä se yrityskin opettaa sulle todella paljon. Kyllä, kyllä. Ja just niin kuin mainitsit, niin koko elämästä, kyllä. eli tämmöinen vastuunottaminen, niin sä voit hyödyntää sitä ihan mihin tahansa, tahansa juttuihin, mitä tulee vastaan. Mm. Mutta tota, monella... Tietenkin ehkä tässäkin tuli jo ohimennen mainittua, niin saattaa olla jotain erilaisia tällaisia uskomuksia, myyttejä, vähän ehkä pelkojakin, että ei ehkä uskalla lähteä, lähteä tekemään, kun, kun on sellaisia ajatuksia, että ei välttämättä pysty tai osaa. Niin, tota, millaisia ajatuksia tämä herättää? Joo, kyllä toi on, on, toi on aika yleinen ongelma, yleinen että, että ajatellaan, että ei, ei tästä kuitenkaan tule mitään. Ja se ei pelkästään koske nuoria, että myös vanhemmilla on sitä myös, että, Juuri, että, että, että ei tästä kuitenkaan tule mitään. Ja ei... Ei, niin kuin, ei mulle riitä asiakkaita tai tällä, mutta ne on niin hyvin yleisöjä ja on niin kuin, tietynlainen skeptisyys sen, siihen niin liike oman liikeidean suhteen, että pitäisi vaan pystyä uskomaan siihen ja tehdä sitten painaa kovaa töitä sen eteen, että se oikeasti toimii. Ja voi olla, että se, että se ei ole ehkä se, mikä sitten preikkaa, mutta sit sen kautta sä voit keksiä jonkun idean, mikä sitten se Kyllä. Mm. Ja toi, toi oli hyvä, kun sanoitte, että nimenomaan, että tämä on iästä riippumatta ongelma. Kyllä. Saattaa jopa olla niin, että nuoret on nykyään niin kuin valmiimpia ja uskaliaampia kuin vanhemmat ihmiset, just, just ehkä netin, netin niin kuin avustuksella, koska niitä tarinoita löytyy niin Kyllä. paljon, löytyy esimerkkejä hyviä roolimalleja, mitä ehkä vanhemmat ihmiset ei ole saanut silloin aikoinaan niin paljon, niin, niin saattaa olla, että tilanne onkin ihan päinvastoin, mitä tässä ajatellaan. Kyllä, ja, mutta sitten se tietysti myös heijastuu tähän yrittäjyyteen lähtemiseen myös öö, nuoren tai ihan vanhempikin ihmisen tota, tällaiset luonteen piirteetkin myös, että, on, että, että jotkut on enemmän ulospäin suuntautuneita kuin toiset, mutta se ei, niin kuin, ei se ole millään lailla niin kuin heikkous kyllä, että se on kaikilla kyllä Kyllä. Miten sä näet? Tää introvertti asetelma niin se on aika tällainen puhuttu mm. teema tänä päivänä, niin tota, toki auttaa siihen, että, että sä ehkä kykenet niin kuin helpommin tuomaan itseäsi esille ja, ja tekemään juttuja, mutta mut tota, onko sun mielestäni tällä merkitystä, ja, ja tota, miten ehkä introvertti voisi sitä ajatella, niin sanotusti niin kuin ottaa sitä extroverttiasenetta mukaan? No toki onhan sillä, onhan sillä niin kuin tällaisissa esimerkiksi asiakkaiden hankinnassa, niin on sillä... Kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että sillä ei olisi mitään merkitystä, että olisit introvertti vai ekstrovertti, kyllä. että kyllähän se, niin kuin, että sä uskallat ottaa asian puheeksi ja kertoa, että sulla on tällainen yritys tai saat perustamassa tällaista yritystä, niin onhan sillä, niin kuin, on sillä merkitystä, mutta kyllä niin kuin, ää, in, extro, ää, introvertikin pystyy kyllä, tai siihen pystyy kyllä oppimaan semmoisen tietynlaiseen sosiaalisuuteen ja näin, että kyllä. Niin kuin, et ei se, se ei ole ihan semmoinen mitenkään, että, että sitä joko on tai ei, että sitä pystyy Juri. myös kyllä niin kuin oppi, oppimaan, että ei sekään niin kuin ole mitenkään mahotonta toimia yrittäjänä, vaikka että sä olisikaan perusominaisuuksilta äh, ekstravertti. Kyllä. Tavallaan, että se, että sä uskot siihen omaan asiaan, niin se pelkästään jo tuo sulle semmoisen sysäyksen siihen suuntaan, että sä haluat tavallaan kertoa siitä sun jutusta ja, ja haluat toimia sen parissa, niin, niin siitä pelkästään varmasti tulee sellaista mustia siihen toimintaan. Jyrkin näin. So, että se se, että sä annat sille sellaisen kuvan, että sä oikeasti uskot siihen, mitä sä teet ja sä niin kuin oot tosissa mukana, niin sun, su, sulla ei välttämättä tarvitse olla sit siinä kuitenkaan, mitään ihan järkyttävän hyviä sosiaalisia taitoja. Juuri näin. Juuri näin. loppujen lopuksi se, mikä merkitsee, niin on se työ tavallaan se, että mitä sovittu, tai sovitaan, että mitä tehdään ja se tehdään niin kuin laadukkaasti ja tehdään se, mitä luvataan ja vähän enemmän, niin, niin mä luulen, että siinä on ehkä se ratkaisu. Kyllä. Mutta tota, miten sä, akeni niin, niin tällä hetkellä olet tota, 17-vuotias yrittäjä ja, ja tota, niin mistä sä nautit sun elämässäsi juuri nyt? No kyllä mä nautin tästä, äh, niin kuin aikaisemminkin jo sanoin, että yrittäjänä pystyy suunnittelemaan itse, mitä tekee ja milloinkin. Toki tässä mun, mun toimialalla vähän noissa säilläkin on, säilläkin on aika iso merkitys, mutta äh, kyllä mä niinku, nautin tällä hetkellä mun elämästä, että toki välillä on aika hektistä ja vaatii niin kuin sitä aikatauluttamista, mutta kyllä mä silti nautin tästä, mitä mä teen, että kyllä mä niin tykkään, tykkään olla yrittäjä, nuori yrittäjä. Että... Kyllä. Tota, tässä samalla kun jutustellaan, niin, niin vähän googlettelin tähän niin nykyajan hengen vedoten sun nimeä täällä Googlessa, ja löysin tällaisen Länsi -Savo -tota, lehden artikkelin, joo. jossa puhutaan 17-vuotiaasta ake Kuoppalasta, niin mahtaako olla sama henkilö? On joo, kyllä. Kyllä. Tässä on tota ihan hienosti kuvailtu just, että mitä kaikkea, kaikkea tässä haastattelussa olet meille kertonut. Ja, ja tällainen taita- ja kilpailu nousee täällä esiin. esiin niin tota, haluatko hiukan ehkä kertoa tästä taitaja ja kilpailusta? Joo, eli tota, olin yrittäjyyden taitaja kilpailuissa viime tammikuussa, oli semifinaalivaihe, ja tota siis, eli tämä koko prosessi lähti siinä lokakuun alussa. Yrittäjyys on ainut laji, missä tota, kilpain ryhmänä tai käsitekseni ainut laji tai ainakin yksi niistä harvoista, niin, niin tota, mua kysyttiin siihen, että, tai opettaja tuli sanomaan, että, sulla, että sus, sussa voisi olla niinku potentiaalia lähtee meidän koulua edustamaan tuonne yrittäjyden taiteen kisoihin, ja se, siihen piti sitten tämmöinen ryhmä, ryhmäkoota, ja mä tota, sitten rupesin miettimään, että et kenen, et ketä, tota, kuka sopisi tähän, tai kuka kautta ketkä sopisi tähän sit mun kanssa. Tämän, ja sitten siitä yhden, yhden nimen itse asiassa mun luokalta, Tämä tuli mieleen, ja mä kysyin, kysyin häneltä tuossa, hänellä kiinnostusta lähteen mukaan ja hän, hän lähti sitten sitten kolmas, kolmas oli siinä kyllä alkuvaiheessa vähän, että mistä mä niin sit se kolmas, että etkä, kuka sitten, sitten tämä, kenet mä sitten siihen valitsin sitten tai pyysin, pyysin sitten mukaan, niin hän sitten soitti mulle yksi, yksi päivä, että mä, mä keksin, kuka meidän kanssa voisi lähteä tähän kolmanneksi. Se olisi, hän oli jo kysynyt sitä. Ky sitten varmistettiin multa vielä, että onko se ok. Mä sanon totta kai se on ok, että kyllä ehdottomasti, niin että mukaan vaan. Ja sit, siitä se alkoi se prosessi, että meitä sitten meillä on koulun yrittäjyden yrit opettajaan tai opettajat, tota, sitten meitä NS-valmensi sitten netistä etittiin tietoa ja siitä se sitten lähti ja vähän katsottiin aikaisempien vuosien näitä tehtäviä ja näin, ja sitten valmistauduttiin siihen. Kyllä. Eli kyseessä oli siis Etelä-Savon ammattiopisto, Kyllä, mistä Joo, mistä tuota joo. Ja sitten mä voin vähän avata vielä tätä, että mikä tässä kilpailuissa on sitten niin kuin kyse. Se voi olla, että se joillekin kuuntelijoille on vielä, että ettei, ettei välttämättä tiedä. Eli siis tota, näissä Kisossa, niin, niin siellä on oikeastaan koko päivän aikaa, niin keksitään liikeidea, kehitellään sitä ja tehdään sitä erilaisia malleja, kan, business model canvas mallia. Öö, tällaisia kaikkea niin kuin, tuotteistetaan se periaatteessa se osaaminen ja kaikki lähtee siitä, että se ryhmä osaaminen ensinnäkin siis tuotteistetaan. Ja sitten se päivän päätteeksi se vielä tuomareille se idea. Ja sitten, tota, siinä on onkohan siinä neljä tuomaria, jotka sitten se ja sitten, että kuka Päättävät sitten kuka voittaa ja näin ja sitten siitä pääsee finaalivaiheeseen, mutta meillä tota kävi sillä, että meillä koulusta ei siis aikaisemmin ole ketään ollut öö, näissä yrittäjyyslajissa kisoista että me oltiin ensimmäinen ja meillä ei niin kuin oikein ollut, ollut sellaista niin sanotusti tietoa sitä, että mitä siellä kisoissa niin kuin sitten tai minkälaiset asiat siellä painottuu, ja siellä olisi sitten pitänyt kyllä. sitä meidän tuotteesta piirtää kuvaa. ja meilti kyllä muuten kaikki, me kipismodelkanvasit, kaikki, kaikki todella huolellisesti tehty ja selitetty... Niin kuin kirjoittamalla, mistä meidän tuotteesta on oikein kyse, mutta sitten kun sitä kuvaa ei ollut, niin se sit vähän karintui siihen, ja me tultiin toiseksi siinä kilpailussa, okay. mutta ei mulla jäänyt mitenkään huono makuusuhun, että se oli kyllä tosi hieno, tosi hieno kokemus, ja sen valmentamisen kautta sai myös tosi paljon uutta tietoa yrittäjyyteen liittyä, et se oli kyllä tosi hieno mahdollisuus. Kyllä, kyllä, ja varmasti hieno päästä ihan niin ulkomaille tota, toteuttaa näitä juttuja, kyllä. että siellä näkee, miten muut sitten tekee kyllä. asioita, ja uusia ideoita, ja varmasti verkostoituminenkin on yksi iso osa just tällaisia Okei, joo, tosiaan tämä oli tällainen sivukanetti kun löysin tuosta Googlesta tämän joo. jutun, niin nyt tota, tästä elämästä nauttimisen jälkeen niin voisi hiukan ehkä kysellä erilaisista ongelmista, vaikeuksista, että mitä, mitä sulla on ollut tässä muutaman vuoden aikana, kun olet nuorena yrittäjänä toiminut. No siinä alkuvaiheessa oli se, että piti saada itsellään näkyvyyttä ja asiakkaita, että kyllä se, se oli niin kuin se alkuvaiheessa heti sellainen ongelma, mikä iski päin kasvoa niin, niin sanotusti, että, että se ekan olisi kana vuonna mentiin, vaan että olisiko mulla ollut kolme asiakasta, että yhden asiakkaan saan sitten näiden vanhempien työkavereiden tota, niiden, niin lisäksi sitten. Eli mulla kolmella asiakkaalla mentiin se ekänä vuosi sitten, ja sitten niin sit silloin talvella, niin, niin piti ruveta sitten vähän sitä niin näkyvyyttä rakentamaan itsellekin ja omalle firmalle. Että jaoin ihan semmoisia peruspaperilappoja postilaatikoihin, tein nettisivut ja Facebookiin, tein tällaisia. Niin kuin, tai siis tein mainoksen siitä mun palvelusta ja näet kyllä sitten niin kuin se ensimmäisen ja toisen vuoden tota se välinen talvi, niin kyllä silloin aika paljon mainostin sitten ja yritin saada näkyvyyttä. Kyllä se tuottikin tulosta. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Miten muuten tuli mieleen tässä näin, että, että normaalit 15-, 16- 17-vuotiaat niin löytyy paljon muutakin tekemistä kuin työn tekeminen? niin tota, ehti, Ehtiikö tässä yrittäjyyden ohella sitten tota, tekemään tällaisia nuori, nuorille kuuluvia juttuja? No kyllä mä, täytyy kyllä myöntää, että kyllä mulla tosi paljon menee aikaa töissä. Ja sitten ja sitten on hommia, vielä on, että kyllä se... Niin kuin, Kyllä se valitettavasti on on ja tyttöystävä, mistä se aika sitten lähtee pois. Mutta en mä tiedä, se, niin se vaatii vain sellaista molemminpuolista joustavuutta myöskin, että kaverit ymmärtää sen ja ei se, se, että sitä aikaa on, tai menee aika paljon mulle just näitä töiden tekoa. Että kyllä mä, niin kuin, ja se on nyt kun näistä ongelmista puhutaan, niin kyllähän se niin kuin, varsinkin kun koulua on talvisi ja sitten mulla on vielä tuossa ihan olen, niin, niin tota, jaksamisen kanssa ja sitten ne, että, että opiskelut kyllä. tulee tehtyä, niin kyllä niiden kanssa välillä tulee kamppailtua, että se kuitenkin töiden teko, niin kyllä se, kyllä se vie aika paljon kanssa, mutta kyllä se antaakin, että se on ihan... Kyllä. Kyllä, että se on tämmöinen niin kaksiteränä viarka, että se, se varmasti se niin kuin, tavallaan, ne tukee toisiaan sen verran, että sitten tavallaan kaikki jaksaminen tällainen mm. varmasti niin kuin, on parempi, kun sä tykkäät siitä sun jutustasi, eli, eli se ei välttämättä vie sitä energiaa. Niin, edes. kyllä se, vaikka kyllä. Kyllä, kyllä myöntää, että kyllä se niin on, on oli, ei ollut ihan muutama, muutama ilta, kun olin aika puhki, kun tuli sitten illalla kotiin no, ja niin. sitten se, että pitäisi vielä koulujutut jaksaa tehdä, niin kyllä se, kyllä se koulukin kärsii siinä jonkun verran, mutta kyllä se saa aika hyvin sitten itseäni tsempattua kuitenkin, että... Kyllä, kyllä. Eli on niin kuin, haasteita riittää, mutta tota, se on ihan hyvä, että sä kohtaat niin ehkä pikkasen jo aiemmin. Kyllä. Ne, todennäköisesti tulee elämässä jossain vaiheessa tulee näitä isoja, isoja haasteita, niin hyvin suurella todennäköisyydellä niin saat sitten pikkasen valmimpi siinä kuin Kyllä, kautta. ja se on niin kuin, kyllä, että sitten tämän kautta on opis, o, oppinut myös aikatauluttamista ja priorisointia, että kyllä mä niin kuin, joudun aika, aika pitkälle aikatauluttamaan mun tällaiset menemiset ja että missä mä oon milloinkin ja näin, että se että pitää vähän niinku välillä miettiä, tai istua alas ja miettiä, että mitä mä teen milloinkin ja seuraavan päivän ohjelman mietin jo niinku edellisenä päivänä, että mitä mä teen mihinkin kelloaikaan ja näin, että kyllä se niin välillä on aika hektistä kyllä. kyllä. Toi on tosi hyvä vinkki just toi, koska tämä edellisenä päivänä, seuraavan päivän aikatauluttaminen, niin se, se kyllä lisää sitä tehokkuutta todella kyllä. paljon siihen päivään, kyllä. koska sä oot jo, sä oot niin kuin jo tehnyt sitä henkisellä tasolla mm. sitä valmistautumista niihin, niihin tuleviin duuneihin, niin sitten ei tarvitse miettiä enää silloin, kun ne tulee eteen. Kyllä. Löytyykö, löytyykö tähän joku konkreettinen tärppi, että tuota, ihan tällaista perinteistä kynäpaperisysteemiä vai, vai löytyykö puhelimesta joku tällainen hyvä kalenteriohjelma, appi, jota käytät? Ei, no ei mulla oikeastaan mitään kalenteriohjelmaa, että kyllä mä niin kuin ihan tuohon iPhonein omaan kalenteriin sitä täyttelen, että, sota, että en, en ihan joka, joka, tällaista, niin kuin joka menoa tai sovittua juttua, mutta kyllä mä niin kuin suurimman osan, että, Joo. että kyllä mä niin no noin työjutut tälle käsäsin, niin menee aika lailla tavalla, että ne on vaan mun, omassa päässä, että, mutta sitten just jos tällainen vaikka tällaiset haastattelut, tai niin enemmän kyllä pyrin merkkaamaan tuonne kalenteriin ja sitten jos on jotain niin kuin, muita kuin työjuttuja, niin, niin sitten tos, toki meillä olisi on, on sitten tämmöinen Googlen jaettu kalenteri, että sieltä näkee sitten kaikki työvuoret, mutta niin mun henkilökohtaisiin näin firmahommiin, niin, niin ne, ne mulla on vaan oikeastaan omassa päässä. Kyllä, kyllä. Se alkuun se riittää mm. tosi hyvin kyllä, kyllä, että tuota, mm. oma prosessi, niin se on itsellä kirkkaana mielessä, niin, kyllä. Jota, niin homma toimii. Kyllä. Tota, joo, oliko jotain niin, vielä? Niin, mä tuossa Talvella kävi pari kertaa niin, että sitten unohdin jonkun sovitun jutun, kun en ollut märkännyt kalenteria, kyllä mä työjutut aika hyvin muista, mutta sitten jos, jos on tällaisia haastatteluita tai vastaavia muita menoja, niin ne sitten saattaa unohtua, jos on liikaa ajatukset muualla. Kyllä, onneksi onneks tällä kertaa ei ollut liian huolella <laughs> Joo, ei hoitumaan. kyllä mä tämän muisti hyvin. <laughs> Hyvän homma. Mitä tota, millaisia tavoitteita sulla on nytten, nyt tässä? Et sanotaan, kun tuossa 20 tulee mittariin ja siitä eteenpäin, niin miten sä näet, näet tota, oman yrittäjyyden silloin? No kyllähän mä niinku, nyt, nyt jos puhutaan vaikka ihan tällä lähisuunnitelmista tässä vuoden päästä kesällä, niin, niin Intiin lähtö ja se, että kyllä sitten olisi olisi tota suunnitelmissa, että kauppakorkeaseen lähtisin sitten tai hakisin, että kyllä se on vaikka, vaikka yrittäjyys onkin se, mitä mä haluan kyllä tehdä ja yrittäjyys kiinnostaa, no. mutta kyllä se niin kuin, on hyvä, että tai siitä koulutuksesta ei ole mitään haittaa, että sä saat tosi paljon sitä yrittäjyyteenkin, jos sulla on, sut, sulla on tavallaan koulutus, tai ainakin mä näen sen asian, niin, kyllä, että kyllä. Tota, niin on sinne sekin, että jos se yrittäjyys, sitten joku päivä tai tuntuu, että ei tämä ehkä nyt sit olekaan se mun juttu, että olen tätä tehnyt jo niin kauan, että sitten kiva mennä jonnekin palkkatöihin, niin sitten on, on kuitenkin jonkunlainen koulutus. Että, et se, mutta että, nyt jos niinku yrittäjyydestä puhutaan kaksikymppisenä, niin, niin, niin näen itteni jo, että en ehkä tämän nykyisen firman, tota, tai en sitä ikinä tiedä, että, että sitten laajentaisi toimintaa, mutta, mutta kyllä mä niinku näen itteni 20-vuotiaana yrittäjänä. Go left, go left. Okei, eli tätä samaa tietä jatkat, mutta oli hyvä, että otit esiin, koska ei sitä sovi ylen katsoen, tota, se on tosi tärkeää, ja, ja sieltä saa paljon semmoisia taitoja, mitä ei välttämättä ehkä muuten tulisi ajatelleksikaan, josta voi olla korvaamatonta hyötyä, mm. ja ainakin pelkästään se verkostoituminen ja samanhenkisten ihmisten kanssa toimiminen ja, ja kaikki tällaiset asiat, niin, niin ne on sellaisia juttuja, mitä yksin yrittäjä välttämättä pääsisi muuten kokemaan. Kyllä, ja sitten siihen yrittäjyyteenkin just se, että jos sulla on jotain opiskelukavereita, jotka, niin kuin sä sanoitkin, että samanhenkisiä, niin sitten pystyisi vaikka, vaikka yhtiökumppaneitakin, ei se, se nämä on niin hyviä verkostoitumismahdollisuuksia myös tällaiset koulutu, koulutuspäivät. Ja sä varmasti näet sen ja ajattelet sitä koulua ihan eri tavalla näistä lähtökohdista, kun se, että sä varma, menis vaikka suoraan koulunpenkiltä ja jatkaisit eteenpäin yliopistoon, niin, kuin niin tota, sulla on varmasti erilainen näkökulma ja semmoinen kypsempi ajattelumaailma siitä, että mitä sä ehkä haluat saada siitä koulusta. No irti. joo, kyllä mä kun mä oon saanut sen tietynlaista perspektiiviä tai yrittäjyyden kautta ja myös ja että mitä se niinku sitten, että kyllä mä kanssa ehkä, tai näen itsekin myös, että kyllä se on silleen kehittynyt se mun ajatusmaailma siitä 14-vuotiaasta, niin aika paljon niin kuin luonnollisesti kehittyykin kyllä, mutta ehkä enemmän, mitä se normaalisti kehittyy kolmessa vuodessa just, että tämän yrittäjyyden kautta on, on kyllä oivaltanut paljon asioita ja tajunnut, ympärillä tapahtuvista asioista tajuaa nykyään enemmän. Kyllä, kyllä, tosi hyvin sanottu. Okei, tota, tässä hyvin viety haastattelu eteenpäin ja muutamia kysymyksiä vielä jäljellä. Niin tota, löytyisikö sinulle ihan muutama konkreettinen tärppi, tärppi meidän kuuntelijoille ja varsinkin just ehkä nuorille yrittäjyydestä kiinnostuneille kuuntelijoille, mitä voisi ottaa käyttöön, Et jos, jos on ollut mielessä yrityksen perustaminen ja, ja vaikkei ehkä yrityksen perustaminen, mutta ylipäätään tällainen vastuun ottaminen niin nuorena omasta elämästä ja sitä eteenpäin viemistä? Um, no kyllähän se... Niinku... Sitä kannattaa, asioista kannattaa ottaa selvää ja pitää korotaa oikein, että kyllähän niin kuin yrittäjyydestä on paljon saatavilla tietoa netistä, että kyllä niin kuin nykypäivänä on ihan erilainen tilanne kuin vaikka 10 vuottakin sitten tai 20 vuotta sitten, että kyllä niin kuin nykypäivänä sitä tietoa on paljon saatavilla kirjoista ja podcasteista ja niin kuin netistäkin, että kyllä sitä niin kuin tietoa on saatavilla, jos se kiinnostaa ja vaikka ei kiinnostaiskään, niin hyvä niin kuin kuitenkin olla asioista jollakin tasolla perillä. Kyllä, kyllä. O, löytyykö, tuossa mainitsit podcasteja ja nettisivustoja, niin löytyykö jotain sellaisia esimerkkejä, jota, jota haluaisit ehkä jakaa, mistä, mistä voisi olla hyötyä? No, mä itse niin ehkä oikeastaan yksi, yksi, yksi podcast-sarja, mitä mä niin tykkään Spotifysta kuunnella, niin on se Rahapodi. Että siitä mä, niin kuin, se on jotenkin sellainen, mikä mua kiinnostaa. Ihan kyllä, se on tosi hyvä. Ja vaikka se on, niin kuin on tämmöinen talousaihe, kyllä. niin he käsittelevät kyllä tosi paljon niin kuin, eri aiheita siinä podcastissa. Kyllä. Ja itse asiassa nyt eilen, kun mä vähän googlasin tätä tota verkostovapauteenkin, niin tässäkin, tässäkin on kyllä tosi hyviä, hyviä tota, juttuja. Ja sitten teillä on ilmeisesti kirjakin. Niin jos, kyllä, jos, kyllä. Joo, jos, joo, hyvä hyvä, hyvä joo, että Jos se kirja yhtään, niin kuin, tai veikkaan, että liittyy samoihin aiheisiin, mitä nyt nämä podcastit, niin kyllä mä... Niin kuin, Mä itse olekaan siis lukenut, mutta aion kyllä, aion kyllä tota joku, joku päivä aloittaa lukemaan sitä, että kyllä niinku oli, oli kyllä. Nopea kaupalli, kaupallinen tiedot tähän väliin, että se on täysin maksuttomasti ladattavissa tuolta okay. verkostavapauteen.fi-sivustolta. No niin, joo, ehdottomasti sitten pitää. Kyllä. Joo. Lö, Löytyykö vielä jotain? Mä tässä innostuin nyt, kun otit meikäläisen podcastin, niin lähti ihan palettisesti. <tos> ei oikeastaan tässä nyt, että... Että kyllä niin kuin sanon vaan että on, on, on, on kyllä hyvä vaikuttaa tähän verkosto vapaateempo podcastikin kyllä että hyviä hyviä hyviä asioita tulee sieltä esille kyllä No niin, loistava. ja tässä tosiaan nyt on ollut vähän pidempi tauko ennen tätä Aaken haastattelua, mutta ne löytyy kaikki tuolta verkostovapauteen.fi kautta podcast-sivustolta, niin olisiko nyt joku 4-50 haastattelujaksoa ja sitten erilaisia tällaisia kokoon recap-jaksoja, niin jossa nostetaan esiin näitä parhaimpia pointteja haastatteluista, niin sieltä voi käydä tutustumassa, mutta tota, tosiaan kiitoksia näistä nostoista, otetaan, otetaan ne tota, kiitollisena vastaan. Jaa. Okei, nyt tuota, pari kysymystä vielä, niin mitä sinä Ake Kuoppala ajattelet Suomesta? No kyllähän niin kuin, Suomi on, on kyllä hieno maa, että tämäkin tota, on elämäni aikana aika, tai jonkun verran tullut maailmaan nähtyä, niin kyllä, mä, niin kuin, kyllä se on aina, aina kiva palata Suomeen, ja kyllä niin kuin, vaikka sitä niin kuin, pa paljon kohtaa sellaista valittamista, että milloin mikäkin on huonosti tai mistä valitetaan, mutta kyllä niin kuin, Kyllä sitä aina niin kuin omassa päässä ajattelee, että kyllä niin kuin meillä Suomessa on asiat todella hyvin ja verotus on niin yleinen aihe, mistä valitetaan, että verot on tosi korkeat. No onhan ne, se on ihan, että on, on, on se aika korkea verotus, mutta tota, kyllä se sitten se, ne verotus sitten myös mahdollistaa ilmastakoulutusta koulutusta ja terveydenhuoltoa ja tällaista, että kyllähän ne on niin kuin sellaisia, mitkä kestää kyllä ihan maailma, maailmallakin vertailun, että, että. kyllä. Kyllä, ja esimerkiksi ihan pelkästään tämä, että miten me keskustellaan nuoresta yrittäjyydestä, niin, niin tällaiset asiat niin, niin auttaa, tai voisin kuvitella, että nämä, nämä verotusteknilliset asiat ja muut suomalaiset yhteiskunnan seikat, niin ne mahdollistaa aika hyvin tällaisena niin kuin nuorena ihmisenä jo isojen asioiden tekemistä. On, on kyllä, mutta on siis Suomessa siis yrityksen perustaminen on hiu, ehkä hiukan haastavampaa kuin jossain muissa maissa, mutta ei se niin kuin mahdotonta ole, että kyllähän niin kuin, on. on. On täysin Kyllä. mahdollista nuoresta iästä huolimatta tai vanhempanakin, niin täysin, täysin mahdollista. Kyllä. Mä heitän tähän nyt kolmekymppisenä tällaisen vastapallon että Suomessa se on kyllä hyvin helppoa verrattuna moniin muihin okay, maihin, <laughs> että esimerkiksi olla kaakkoissa asiassa paljon pyörineenä, niin, niin se on kyllä ihan uskomaton taas se byrokratia, mitä siellä joutuu kohtaamaan, eli tota, kyllä, kyllä se periaatteessa voi olla vähän haastavampaa täällä kuin jossain muissa niin. Euroopan maissa, mutta mut sanotaan, että sellainen, niin kun, tällainen perusajatus niin on tosi yksinkertainen, yksinkertainen ja helppo toteuttaa, Et ei se, se ei varmaan niin kuin siihen kaadu, kaadu iästä kyllä No joo, kaakkossa asia on ehkä sellainen, missä mä en ole, tota, en ole niin kuin, tai aika, aika tuntematon sille alueen mulle, mutta jos puhutaan Euroopan tai tota, Pohjois-Amerikasta, niin se, mistä kyllä, mulla on kyllä. tietoa enemmän. Niin siellä, tota, siellä niin, no se on aina vähän suhteellista, joo. mutta kyllä... Niin kuin... se on juuri näin, että, että jollekin se saattaa olla haastavaa ja toiselle ei. Että se on ehkä, ehkä just se oma asenne minkä se nostit tuossa esiin, niin sen kanssa kyllä niin kuin pärjää niistä haasteista riippumatta, mitä tulee vastaan. Kyllä, mutta... Yhteenvetona, niin mitä mä ajattelen Suomesta, no Suomi on, on erittäin hyvä maa asua ja kiva aina palata reissulta sitten Suomeen ja voi ajatella, että Suomi on turvallinen ja hieno maa asua ja kaunis kaikille. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun kesä alkaa tässä pikkuhiljaa olemaan, olemaan päällä ja tulee, tulee lämmintä, niin, niin taas taa on tosi hieno aika olla täällä. Kyllä. Okei, okay. mikä olisi yksi iso asia, ajatus, minkä sä haluaisit jättää tästä haastattelusta meidän kuuntelijoille? No ihan semmoinen, että tai no jos nyt vähän tälleen, tätä on vähän enemmän kuin yksi lause mutta sillä tavalla, että pitää niin aluksi tunnistaa omat vahvuutensa ja sitä kautta sitten tuottaa sitä sen oman osaamisen ja sitten sen jälkeen rupeaa miettimään ja kehittelemään liikeideaa, että mikä olisi se oma juttu ja sitten kai, se ihan semmoinen hyvä pitää mielessä, että tota, kaikkea ei voi eikä tarvitse tai kannata edes itse opetella, että tulee Pitää vain keskittyä omiin vahvuuksiin ja sitten neuvoa kannattaa kysyä kokeneemmiltä yrittäjiltä, että se on semmoinen, että tuomessakin on niin paljon yrittäjiä, jotka todella mielellään auttaa ja joilla on niin paljon kokemusta siellä takana. Ja tota, ei muuta kuin yrittää olla sosiaalinen ja verkostoitua ja niin, ei kai muuta. Kyllä kyllä. kaiken, kaiken voisi tiivistää hyvän sanontaan, joka toimii myös mun mottona, että jos ei yritä, niin ei voi onnistuakaan. Kyllä, toi oli itse asiassa todella hyvä. Toi, toi, niinku, toi kiteytti kaiken tämän, mitä olet tässä jakanut meille, ja, ja se, on hyvä, se on hyvä ajatus jättää tästä kuuntelijoille mukaan. Mutta tota, löytyykö susta jotain lisätietoa netissä, netistä, että onko kotisivuja tai, tai näkyvyyttä? No oikeastaan mulla ei niinku henkilökohtaisesti itestäni on nettisivuja, että enemmän sitten mun, tai mun yrityksellä on nettisivut, mutta musta ei itestä ole, että, mutta tota just nää lehti, lehtijutut, mikä vaikka mainitaakseni, niitä Länsi-Savon tekemä juttu, niin se on yksi esimerkki, ja sitten, sitten ihan LinkedInistä pystyy, tai siellä on jonkun verran päivittelen sinne, mitä mun elämässä tapahtuu, ja tota, sitten siellä voi, jos jollain kuuntelijoilla jää, tai jäi joku juttu mietittämään, niin rohkeasti vaan tulee kysymään, laittamaan viestejä siellä, että, tota, se, että mä oon siellä suht, suht aktiivinen ja vastailen kyllä mielellään kysymyksiin, mikä vaan, mikä vaan jäi mietityttämään. Niin. Kyllä. Ja, ja. tota, halutko jakaa tota, sun tämän firman tai yrityksen kotisivut, jos joku haluaa käydä kurkkaamassa, kurkkaamassa että mitä sä teet? Joo, no se on... Pihahoitokuoppala, mutta se on, tota, mä, se on sen verran pieni nettisivu, että se ei, Google ei löyvästä, sitä, kun kirjoittaa Pihahoitokuoppala, mutta Bing-selain ainakin löytää sen, että Okei. se on vähän jännä. Me voidaan keskustella tästä asiasta, mulla on asiantuntemusta tähän hakukoneoppimointiin, Okei. niin ehkä me saadaan Googleenkin joo. löytymään nämä sivustot. Eli, eli mitä sanoit, se oli piha, piha, pihahoitokuoppala.fi? Piha, pihahoitokuoppala Bing-kirjoittaa, niin okay. sieltä se ainakin löytyy. Joo, mä pistän linkin tähän tota jaksoon mukaan, niin jos, jos jotain kiinnostaa, Joo. niin voi käydä kurkkaamassa siellä sitten Mutta mut muuten löytyy sitten somesta, somesta LinkedInistä ja, ja, tota, ja sitten näitä artikkeleita. Joo, kukasta. kyllä. Että ehkä jos no niin. haluaa minusta niinku sellaista yrittäjyyteen liittyvää tietoa, niin LinkedIn on ehkä paras, että kyllä minulla niinku Instagram- ja facebook profiilitkin on, mutta siellä mulla ei niinku mun yrittäjyyteen liittyvistä asioista ehkä niinkään paljon ole. Että... Joo. All ei mitään hei. Kiitoksia Ake tosi paljon haastattelusta ja tästä varmaan saadaan hyvä, hyvä paketti jakoon tota, nuorille yrittäjille ja vähän ehkä vanhemmille. Hyvä, kiitos Mikko. Kiitos, moi. moi moi. Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja.